O minune de Paști. Este primăvară. Seara pătrunde prin geamurile ferestrelor. Afară este cald. Eu mă pregătesc să mă culc. În această noapte sfânta învierii se spune că Dumnezeu, împreună cu ungerii lui, coboară pe pământ și fiecărui copil cu minte care ascultă de poruncile date de el îi îndeplinește o dorință și va avea și numele scris în cartea de a vieții. Toți copiii sunt fericiți în această noapte, dar mai ales foarte curioși să vadă pe cine apreciază Dumnezeu mai mult și se mai spune că el vine cu un fățișare de porumbel alb. Totodată, o lumină puternică taie cerul plin de stele în două și un porumbel alb se îndreaptă spre geamul meu. Era tot alb, iar pe fiecare aripioară avea cele mai scumpe diamante și în jurul lui o lumină orbitoare pe care numai cei aleși o pot suporta. Acesta se apropia tot mai mult de mine. Am deschis geamul, iar el a intrat, m-a binecuvântat împreună cu toată casa mea și m-a întrebat care mi este cea mai mare dorință. Eu i-am spus că aș dori să se însănătoșească grabnic verișoara mea, aflată în vizită la noi. Nu a fost nevoie decât de o singură bătaie a aripilor lui luminoase și porumbelul mi-a pus în palmă trei picături de apă, spunându-mi. Picăturile din mâna ta sunt apă vie. De dimineață să îi dai fetiței bolnave aceste picături să le bea și din acea clipă ea se va face bine. Apoi, porumbelul zbură mai departe, lăsând în urma lui un fumulet subțire care mirosea a Nu după mult timp, lumina soarelui îmi mângâie obrajii, ceea ce mă trezi, aducându-mi aminte de ceea ce trebuia să fac. Am găsit în palmă cele trei picături de apă vie și, în timp ce am povestit verișoarei mele cele întâmplate, ea a băut apa vie și pe dată s-a făcut sănătoasă. Oricine poate învia odată cu Hristos, Mântuitorul nostru, dacă îl iubește și l ascultă. Ați ascultat povestea O minune de Paști Autor și lectură Bardan Codruța Iuliana